pe La microfon este pilotul Valeriu, aducând lecțiunea numărul 112 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La vremea când se lucrează la alcătuirea acestui program, ne aflăm la începutul unei minunate primăveri care ne-a sugerat următorul gând. Oricât de minunat și plăcut ar fi soarele din înaltul cerului care cheamă și învie totul la viață, dacă biroul în care lucrăm rămâne cu geamurile închise și perdelele trase, înăuntru ne vom afla tot în întuneric și aer închis. Nu e deci suficient ca soarele să strălucească pe cer, ci trebuie ca eu din partea mea să manifest dorința de a fi încălzit și luminat de el prin deschiderea ferestrelor. La fel stau lucrurile și în privința mântuirii. Nu este suficient că Dumnezeu a dat tot ce a avut mai bun și mai scump, adică pe Fiul Său, pe Domnul Isus Hristos pentru noi, ca să ne mântuiască ci trebuie ca noi să ne deschidem inimile și să-l primim, iar după ce l-am primit să ne deschidem zilnic inimile ca să primim hrana necesară sufletelor noastre. Postul nostru de radio și-a propus să ofere o bogată și variată hrană sufletească pentru toți aceia care nu își negrijează viața eternă, și pentru aceasta prelucrăm un mănunchi de meditații scurte asupra Noului Testament, asupra tuturor versetelor luate în mod individual. Preocuparea cu Sfânta Scriptură folosind-o ca armă biruitoare împotriva căpeteniilor din locurile cerești, este o tradiție veche a poporului nostru român, așa după cum reiese din citatul pe care vreau să vi-l dau acum. Citatul acesta este extras din Biblia publicată la anul 1688, iar cuvintele aparțin marelui patriarh Dositeu. Spune Sfinția sa în felul următor. iar în zilele Măriei tale și bărbați și muieri și tineri, având armă biruitoare Sfânta Scriptură, oștesc împotrivă nu spre oameni și trup și sânge, ci spre împărații veacului acestuia, către ceale duhovnicești ale vicleniei și dând războiul și biruind, precum și Domnul postind, după cum zice Scriptura, au biruit pe diavolul. Iată așadar, iubiți ascultători, că postul ne este înfățișat ca o armă puternică pe calea credinței. Domnul Iisus însuși l-a folosit, apostolul Pavel și alții ca ei ne scriu despre acest adevăr. Dragul meu ascultător, tu te-ai enarmat, Ai tu această armă, te folosești de ea? Gândește-te! Și acum să ne rugăm, ascultăm o cântare, după care ne vom muta în Evanghelia după Matei, la capitolul 13 și vom asculta lecțiunea de zi. Cât de greu este, Doamne Dumnezeule, să supui trupul acesta la post și rugăciune! Dar ajută-ne, te rugăm, să practicăm înfrânarea pornerilor noastre trupești, care altfel ne-ar duce la ruină. Fie ca prin ascultarea mesajului următoarelor 30 de minute, să primim de la tine mai multă lumină și putere în direcția aceasta. Amin. Doar tu poți vă robește, pe el puneți întregul pre. De parcă sunteți numai trup. Voi sufletoare nu aveți, voi sufletoare nu aveți. dumnul lui Dumnezeu, fără el am fi fost ca o frunză smulsă și purtată fără de scop prin lumea toată, dar prin el am devenit fi ai lui Dumnezeu, ambasadori ai cerului și din pricina Domnului Isus Hristos am devenit prea iubiți ai lui, mare cinste, mare har iubiți ascultători. Imaginați-vă că într-un fel sau altul președintele țării care ar fi totuși un om iubit așa după cum nu este, v-ar propune lucrul acesta să vă înfieze, să vă numească fiai lui. Ce bine vați simți! Dar gândiți-vă că Domnul Dumnezeul cerului și al pământului nu numai că v-a propus, ci și făcut în Domnul Hristos să ne grăbim, iubiții mei, și să intrăm în Domnul Hristos primindu-L ca stăpânitor și ca Domn al vieții noastre, mai întâi ca mântuitor și din pricina Lui, Domnul Dumnezeu ne va da toate harurile care ni le-a pregătit în El. Intrând în lecțiunea noastră de zi, ne continuăm gândurile care erau expuse în legătură cu versetul 17 de la Evanghelia, de la Matei, capitolul 13, după care vom continua cu versetul 18. Se vorbea în lecțiunea trecută, când, tratam, când începusem să tratăm versetul 17, despre gândul acesta că multe împrejurări ni se oferă în viață, unele de câteva ori, altele numai odată și dacă le-am pierdut, ne-am pierdut ceva irecuperabil. În legătură cu aceasta se spune că sunt plante care înfloresc numai la câțiva ani odată Și floarea nu stă decât puțin, doar câteva ore Cine vrea să vadă această floare rară, trebuie să pândească momentul Căci odată pierdut, nu se știe de va mai putea întâlni a doua oară Timpul pe care îl trăim acum, frații mei iubiților, este timpul harului Acum oricine vrea Poate să primească mântuirea, poate să vadă lucruri pe care cei din vechime nu le-au văzut, poate intra în locuri pe care nicio altă epocă nu le va mai deschide. Astăzi este ziua mântuirii, după cum citim la 2 Corinteni 6 cu 2 sau la Evrei 3 cu 13. Astăzi este ziua intrării în minunata odăiță a mirelui Hristos în Biserică. Acum, în acest timp al Harului, de la prima venire până la cea de-a doua venire a Domnului Hristos, se face alegerea bisericii, cea mai favorizată ceată de credincioși din toate timpurile care au fost. Niciodată nu a mai fost și nici nu va mai fi această ocazie. Minunata floare a bisericii înflorește acum sub ochii noștri și ne putem bucura de frumusețea și de parfumul ei. Domnul Hristos este în mijlocul nostru prin biserică. Iubiților, să nu pierdem ocazia! Timpul Harului este pe sfârșit și vine ziua judecății lui Dumnezeu. Cine îl primește pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor personal acum, va fi fericit și va trece din moarte la viață și nu va mai veni la judecată, Așa cum citim la Ioan 5 cu 24. După cum nici cei din vechime n-au văzut toți, ci doar câțiva, cum spune fericitul Ieronim într-un citat, zice el, unii au văzut, alții n-au văzut. Avram a văzut în chip tainic, nu față către față. Voi însă vedeți de aproape pe Domnul vostru. Încheia citatul. Cine deschide ochii credinței, vede adevărul mântuirii pe care alții nu-l văd. În versetul următor, versetul 18 de la Matei, capitolul 13, Domnul Isus spune ucenicilor. Ascultați dar ce însemnează pilda semănătorului. Iubiților, nu poți înțelege un lucru dacă mai întâi nu asculti cu atenție. Adevărul se lasă găsit numai de aceia care știu și care vor să asculte. Vai, câte nenorociri nu vin în viață din pricina neascultării sau a unei ascultări ușuratice. Câte rătăciri și câte pierderi aduce acest păcat, căci neascultarea sau ascultarea neglijentă este un mare păcat. Numai dacă asculți cu atenție, recunoști glasul adevărului. Ascultarea ușuratică te duce în minciună și în rătăcire. Se povestește despre un copil care se rătăcise prin pădure din pricină că se depărtase de tatăl său. În disperarea lui, copilul a început să plângă și să strige. Tatăl l-a auzit și la fel a început să-l strige cu glas tare. Copilul a auzit chemarea tatălui, dar n-a fost atent din care parte venea glasul și, în loc să pornească spre tatăl său, a pornit la fugă în partea opusă. Neatenția lui l-a afundat și mai mult în nerătăcire. Glasul tatălui se auzea tot mai îndepărtat și mai nesigur. Iar copilul alergaza zadarnic prin tufe și prin copaci, căci a venit noaptea cu întunericul și groaza ei, iar el, obosit, s-a oprit lângă un copac, tremurând de frică și de frig, apoi a adormit. După câteva zile, a fost găsit sfârșit de foame și de groază de niște tăietori de lemne care l-au dus acasă. Putea să-i se întâmple și mai rău, putea să fie mâncat de animalele sălbatice, Vedeți, neatenția în ascultare te poate costa viața, te poate costa veșnicia întreagă. Citim la Evrei 12 cu 25. Luați seama ca nu cumva să nu voi să ascultați pe Cel ce vă vorbește. Așa deci ne îndeamnă Sfânta Cartea lui Dumnezeu. Multe din neînțelegerile și certurile dintre oameni vin din ascultarea superficială a părții celeilalte. De obicei, într-o discuție aprinsă, nu te gândești să pătrunzi ceea ce vrea să-ți spună cel cu care vorbești, ci te gândești la ceea ce vrei tu să spui. De aici ia naștere, cearta și despărțirea. Ascultați și înțelegeți. Așa spunea de multe ori Domnul Iisus Hristos, după cum vedem la Marcu 7 cu 14 Câte lucrări greșite, câte căi periculoase, câte stări grele Vin dintr-o ascultare care n-a înțeles despre ce este vorba Răsună la urechi glasul adevărului, dar gândul și inima sunt în altă parte Cum poate să se mai fie înțeles atunci? Cine ascultă în chip ușuratic adevărul să nu se aștepte să-l cunoască. Ușurătatea este caracteristică firii vechi, este semnul diavolului. Ușuraticii fug de fericire și fericirea fuge de ei. Să ne luăm timp, deci, să ascultăm și apoi să împlinim cuvântul adevărului. Atunci vom avea lumina fericirii. În versetul 19, Domnul Isus începe să explice pilda semănătorului și îl spune în felul următor. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu îl înțelege, vine cel rău și răpește ceea ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. În originalul grecesc nu se spune cuvântul privitor la împărăție, ci acolo spune Cuvântul împărăției. Să știți, este o deosebire căci una este să auzi pe cineva vorbind despre cutare om și alta este să auzi pe omul însuși vorbind. Un lucru este să auzi vorbindu-se în cuvintele cele mai strălucite despre un mare cântăreț și cu totul altul lucru este să-l auzi pe cântărețul însuși cântând. Tot așa stau lucrurile și aici. Este o mare diferență să auzi vorbindu-se despre împărăție sau să auzi însuși cuvântul împărăției. Nenorocirea este că în predici noi auzim despre împărăție și nu cuvântul împărăției. Auzim despre Evanghelie, nu Evanghelia însăși. Auzim despre neprihănire, dar nu neprihănirea întrupată. Domnul Isus Hristos era întruparea cuvântului lui Dumnezeu, era întruparea adevărului și a dragostei. Și de aceea avea putere când vorbea. El era cuvântul împărăției și când vorbea se deosebea de toți ceilalți învățători. Ne spune el aici, aude cuvântul și nu-l înțelege. Ce ar vrea să însemne aceasta? N-ai voie să te lași până când nu înțelegi. Domnul este Dumnezeul înțelegerii, dar dacă tu nu stăruiești pentru a înțelege, vine cel rău și îți răpește sămânța adevărului. Inima este ca un drum și un drum este un loc bătătorit, mulți oameni trec pe acolo. Sămânța nu are cum să se înfigă, ea rămâne la suprafață și păsările cerului o mănâncă. Păcatele în care stăruiește omul, îi tocesc într un cugetul care ajunge tot mai nesimțitor Gândul lui, inima lui, este tot la lucruri de pe pământ Fie ele socotite bune, fie mai ales cele rele Ocupația lui, câștigul lui, averea lui, necazul lui, suferința lui, dorința lui, interesul lui, plăcerea omului, planurile lui Toate ocupă pe om atât de mult încât nu mai are vreme și plăcere pentru lucruri serioase și de o însemnătate veșnică. Acești oameni, chiar dacă citesc sau aud câte ceva din cuvântul lui Dumnezeu, sunt așa de plini de gândurile care îi stăpânesc, încât nu iau nimic pentru ei din cele ce aud. Ei sunt ca niște sticle pline și cu dop. Ce să mai pui în ele? Nu cumva și ascultătorul acestor gânduri este în starea aceasta? Atunci nu-i de nicio mirare că stă nepăsător față de o mântuire așa de mare și că chiar citind cuvântul sau auzindu-l, vestindu-se, nu se prinde nimic de inima lui. Vai, tristă stare trebuie să fie aceasta! Sămânța are nevoie de pământ bun ca să poată încolți. Inima bătătorită de griji și de păcate este potrivnică în colțirii cuvântului lui Dumnezeu. Cine își dă silința ca să-și are adânc ogorul inimii, acela va scăpa de trista stare de drum bătătorit și va primi cuvântul care îl va face fericit și acum și în toată veșnicia. În versetul 20, Domnul Iisus continuă explicația spunând în felul următor. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie. Iubiți ascultător, să vedem câteva gânduri și în privința acestui verset. Nu te bucura de aceia care primesc cuvântul îndată cu bucurie. Aceștia sunt oameni care se înflăcărează mai ales de ceea ce li se pare nou. Ei sunt mișcați, adesea plâng, citind sau ascultând când se vestește Evanghelia, iau chiar hotărâri bune și par înainta frumos pe cale, dar nu țin mult. Când noutatea s-a învechit, când s-au obișnuit cu cele auzite sau citite, viața lor își a cursul ei vechi ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Ei au fost mișcați doar la suprafață. Vântul Duhului Sfânt le-a încrețit puțin fața lină a apei vieții, dar în adânc au rămas neclintiți. Cugetul, a cărui locuință este adâncul inimii, nu le-a fost atins. Căci dacă ar fi fost atins, n-ar fi primit cuvântul cu bucurie, ci cu lacrimi, fiindcă așa lucrează pocăința. Ei nu s-au pocăit și atunci credința lor nu are rădăcină, ci se usucă numai decât. Stânca firii vechi, care se află în adânc, nu îngăduie să pătrundă sămânța adevărului lui Dumnezeu. Iubirea de sine nu a ajuns să fie supusă. Ei n-au recunoscut groză via păcatului și nu și-au umilit inima simțindu-se vinovați. Oameni de felul acesta sunt ușor de convins. Ei par a fi hotărâți pentru Domnul, însă nu au decât o spoială de credință. Adevărata sfințenie și adevărata stare de rodire stă în deplina predare în brațele Domnului Isus în legătura personală cu un mântuitor viu, legătură bazată nu numai pe credință, ci și pe dragoste fierbinte, căci credința care nu lucrează prin dragoste este o credință falsă. Mulți, după ce au primit cuvântul cu bucurie și au făcut o hotărâre la repezeală, caută să-și schimbe anumite fapte, dar nu-și răstignesc firea veche. Nu se dau morții cu adevărat. Aceștia, mai curând sau mai târziu, se vor lepăda chiar și de spoiala de credință pe care o au. Să știți că nu este destul a-ți recunoaște unele defecte și slăbiciuni, ci trebuie o lepădare totală de sine, o rupere cu viața veche de păcat. Altfel, cu fiecare rea pe care o săvârșești, după ce ai luat hotărârea, firea cea veche și egoistă se întărește. Rădăcinile cuvântului lui Dumnezeu, ale vieții celei noi despințenie și lumină, nu se pot înfige în stânca firii noastre vechi. Este ceva pe care nici Dumnezeu însuși nu poate să facă. Noi nu putem aparține Domnului Hristos până când nu ne predăm Lui cu totul, până când n am zdrobit stânca firii vechi printr-o pocăință adevărată, cu lacrimi, nu cu bucurie. Statornicia în Domnul Hristos atârnă de zdrobirea stâncii firii noastre cea veche. În versetul 21 de la Matei, capitolul 13, Domnul Isus continuă cu explicația aceasta și spune Dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se în îndată de el. Vedem aici din ceea ce le spune Domnul Isus că cei care nu au rădăcină sunt cei care se în îndată. Nu cei cărora credința le-a fost roasă de o îndelungată suferință. Sunt împrejurări când din pricina îndelungei suferinți să vină oboseala în credință, dar niciodată nu vine lepădarea. Dumnezeu nu îngăduie să fim ispitiți peste puterile noastre. Despre Sfântul Policarp se spune că atunci când în suferințele lui mari i s-au cerut să se lepede de Domnul Hristos, el a răspuns în felul următor. Timp de 86 de ani i-am slujit și nu mi-a făcut niciun rău. Cum l-aș putea huli pe regele meu care m-a mântuit? Iubiților, suferința și prigoana trebuie să vină. Ele sunt necesare vieții de credință, așa cum necesară este și vânturarea greului sau cum este necesară scuturarea pomului roditor. Când pomul este scuturat, Fructele putrede cad din el. Când credința este disprețuită și temerea de Dumnezeu este luată în râs, atunci fățarnicii și aceia care nu sunt sănătoși în credință părăsesc în deata această cale. Este de mirare cum o mică scuturătură îi și dezlipește pe unii de adunarea celor credincioși și apoi chiar de credință. Un vântișor care aduce cu sine o amenințare, face pe câte un om putred să cadă, însă credincioșii sănătoși în credință, plini de viață și neatingi de viermele nesincerității, rămân statornici în orice vreme. Vânturi mai aspre încearcă pe alții. Afacerile merg prost, lipsa de bani și alte ispite îi trântesc la pământ. Moda, luxul și setea după lucrurile pământești scutură pe alții de la mărturia lor văzută. Dacă ei cad, paguba numai a lor este. Înaintea lui Dumnezeu, aceasta poate fi chiar un câștig pentru adunarea fraților. Din această pricină, Dumnezeu nu are o părere bună despre pomul încărcat cu roade putrede și nici de adunarea sau biserica mărită cu creștini care sunt creștini numai cu numele. Se povestește că pe timpul când adunările erau încă în afara regii, într-o adunare relativ numeroasă, au pătruns pe neașteptate într-o duminică dimineața, tocmai când predica era întoi, patru militari echipați ca de război în sală. S-au postat fiecare în câte un colț al încăperii, au îndreptat armele către public, în mod amenințător și cu o voce rece și autoritare au zis Oricine nu este creștin să părăsească de urgență sala! Rămân în sală numai creștini.” Fețe îngrozite au început să se agite printre rânduri și unul câte unul au început să iasă afară. După o vreme, când se părea că cei rămași sunt hotărâți să înfrunte împrejurarea, ei au mai repetat mesajul, militarii, dându-le ultima șansă celor care nu erau credincioși și adevărați de a părăsi sala, după care au ordonat închiderea ușilor și ferestrelor. Când și această comandă a fost executată, în timp ce bietele suflete rămase în sală își încheiau bilanțul vieții în inimile lor, iar cei de pe afară căutau câte un colț de geam pe unde să vadă ce se va petrece cu credincioșii care nu s-au temut să dea piept cu moartea, soldații au lăsat armele jos și-au descoperit capetele și-au dezbrăcat mantalele și-au schimbat înfățișarea sobră a feții și cu un zâmbet senin pe fețele lor au zis așa. Iubiți, frați și surori ai scumpului nostru Mântuitor Isus Hristos, haideți să îngenunchem și să mulțumim Domnului că ne-a eliberat de toți aceia a căror inimă era împărțită. De acum vom putea să ne închinăm lui nestingheriți. Iată dar așa, frații mei, că vânturile încercărilor sunt necesare în rândurile copiilor lui Dumnezeu, pentru a face alegerea celor adevărați de cei neadevărați. Spune Domnul Iisus, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Numai cu rădăcină proprie se poate menține viața. Mulți dintre cei care spun creștini rămân în picioare numai până când se reazimă de alții. Când propteaua se dă la o parte, ei cad. Dar aceștia n-au rădăcină în ei și de aceea nici nu pot rodi. Rădăcina proprie și adâncă în Domnul Hristos te face statornic și roditor în viață, te face folositor mântuirii sufletelor și te face fericit. Iubiți ascultători ai programului de radio Evanghelia Lumina Vieții, ne încheiem aici programul nostru de astăzi. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, rândul viitor ne vom aduna în jurul Evangheliei după Matei capitolul 13 cu versetul 22. Domnul Dumnezeu să ne dea la toți Harul acesta al statorniciei Și al înfigerii rădăcinilor Vieții noastre adânc În Domnul Isus Hristos Amin Cu Domnul să mergem Înainte Cu Domnul Să mergem Cântând în totul Se stringe -n morminte, cu el biruim ori și când, când totul se stinge morminte, cu el biruim ori și când. Și dă e lupta Cu Domnul Isus biluind. Isus e în veci că cel e de-a Prin mărți a el păcatul Mormântul Îi rămas s -a Prin moartea Plătit El păcatul, Or îngârșită e lupta cu Domnul Isus biruim El, cu El, biruim, cu El biruim. or